Istighfar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usahakan waktu kita itu kalau ada waktu kosong. Di duduk. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Waktu mulai. Banyak model-model istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk istighfar itu. Yang paling mulia. Raja dia istighfar itu. Adalah yang akan kita baca. Kenapa disebut raja, Subhanallah? Karena memang di situ tampak kalau kita ni hamba Allah. Coba kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, radhiyallahu taala dari Shabdat bin Aus, radhiyallahu taala anhu. Alim Nabi, salallahu alaihi wasallam dari Nabi, salallahu sallam beliau bersabda: Sayyidul Istighfar, Sayidnya Istighfar. Anda kul, kau hendak mengatakan Allahumma Anta Rabbi, la ilaaha illa Anta, Kaulak Tani, dan A'ndu. Ya Allah, Engkau adalah Rabbi. Ini yang disebut Tauhid Rububiyah ikrar bahawa Allah lah yang menciptakan kita dan yang memiliki kita. La ilaaha illa Anta. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini Tauhid, Uluhiyah. Kita meyakini, okay, Allah pencipta dan engkau yang berhak disembah. Hanya engkau yang berhak disembah. Tidak ada yang lainnya. Khalak tani, aku ini khalak tani. Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Aku ini milikmu. Wa ana abduka dan aku hambaMu. Bayangkan. Pengakuan yang begitu mulianya dari seorang hamba. Wa ana abduka, aku hambaMu, ya Allah. Kemudian وَأَنَا عَلَىٰ أَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَعْتُ Aku terus akan melaksanakan janji yang ada antara aku dengan engkau. Aku dengan hamba-hambamu. Selama aku mampu, semampuku, aku akan memenuhi perjanjian itu. Apa perjanjian kita sama Allah? Yang tadi malam kita baca. Ketika Allah mengatakan, أَلَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ Bukankah aku rob kalian? Allahubada, iya ya Allah. Ini perjanjian kita sama Allah. Kalau kita ni mau beribadah hanya kepada Allah, kita akan laksanakan perintah Allah, kita akan menjauhi larangan Allah. Itu perjanjian kita sama Allah, kesempahaman kita sama Allah SWT. Kemudian Dia mengatakan Abu Ulaqa, "Aulubika min syari masonatu. Aku pelindung kepadaMu dari kejahatan yang aku lakukan." Para jamaah ingat dosa itu membawa naas. Na'ash itu bahasa apa? Hah? Na'ash. Kalau bahasa Arab, Na'ash itu artinya kasur buat jenazah. Itu. Sepertinya itu dari asal kata bahasa Arab. Karena banyak bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kerdus itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dan tu melihat, tuh, itu mungkin dari bahasa Arab. Tuh. Bahasa Arab ada Kurdus. Atau apa yang Arab ngambil dari Indonesia Yang Indonesia ngambil dari Arab Tapi membawa naas, membawa balak Membawa petaka Dosa itu seperti itu Ibn Sirin, Ibn Sirin Setelah 40 tahun atau 30 tahun Dia di penjara Dia seorang alim ulama jema'ah Masya Allah Ketika dia di penjara Aku tahu nih, nih Aku di penjara nih Gara-gara dosaku 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. 30 atau 40 tahun yang lalu. Dosanya. Kata dia, aku pernah meledek orang karena dia bangkrut. Aku mengatakan dia muflis oleh orang yang bangkrut. Akhirnya dia bangkrut setelah 30 atau 40 tahun. Dia tahu gara-gara dosa itu. Lalu ada seorang alim ulama setelah beliau mengomentari ucapan ibnu Sily, dia mengatakan Qalad dunuul faurifu min ainatu. Dosa orang-orang dulu tu sedikit, jadi tahu dosa yang mana yang menyebabkan dia kena bala itu. Kalau sekarang dosa kita terlalu banyak, jadi kalau kena musibah kita mengomong dosa yang mana sudah, sudah tak kehitung dosanya. Maka para jemaat dosa itu membuat balak di rumah kita. Para ulama menjelaskan gara-gara dosa, aku itu melihat perubahan di istriku, di kendaraanku, sampai di tikus rumahku, gara-gara dosa. Kadang-kala -kadang kita mobil yang biasanya enak kok tahu-tahu nggak mau di starter. Jangan-jangan kita punya dosa. Kita pulang ke rumah yang biasanya ketemu istri itu senang, istri menyambut. Kok tahu tahu hari itu masuk kayak ada mendung di rumah kita. Mungkin karena dosa yang kita lakukan. Tikus yang subhanallah. Ada tikus dia enggak pernah masuk ke dalam kamar kita. Hari itu masuk ke kamar kita. Kata subhanallah, ada apa nih tikus? Biasanya dia beradab. Tungguin di luar dia. Dia masuk ke rumah. Ini jangan-jangan karena dosa kita. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udhubika min syarimah sona'atu ya Allah. Dan semua dosa ada perhitungannya. Tidak ada dosa yang dilupakan. Ada perhitungannya. Cuma nanti ada yang Allah maafkan. ya. Tapi semua ada catatan. Kemudian setelah mengakui dosa. Kita mengatakan. Abu'ulaka bidik matika. Alayya wa Abu Ubaidah, Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang kau memberikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Karena seharusnya nikmat itu diiringi dengan syukur, tapi ternyata nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Kita ketika tidak punya nikmat, alhamdulillah jauh dari kemaksiatan kadangkala. -kadang. Punya nikmat semakin banyak dosanya. Maka di sini seorang hamba Berhusnudhan kepada Allah Bersu'udhan kepada dirinya sendiri Itu hidup seorang hamba Ya Allah nikmatmu banyak Dan kerjaanku enggak benar Atas nikmat yang kau berikan kepadaku. aku <tik> Ampuni aku ya Allah Fa innahu la yaghfirul dunuba illa anta Tidak ada yang bisa mengampuni dosa Kecuali engkau Jadi dalam Islam itu enggak ada pengakuan dosa kepada Ustaz, datang ke Ustaz. Ustaz, anak berbuat dosa ini itu. Bagaimana merebusnya? Ya kau bayarlah 100 ribu. Tidak ada dalam Islam. Kau tinggal di tempatmu. Duduk di sana. Istighfar minta ampun sama Allah. Allah ampun ini. Ustadz. Ustadz. Barang siapa yang membaca nih? Sayidul Istighfar. Apa kata Rasulullah SAW? dia. "Fama kam min yaumihi qabla an yumsia fa huwa min aali jannah." Barang siapa membaca doa ini dan mati sebelum tenggelam matahari atau sebelum masuk waktu petang, maka dia akan masuk surga. Yang baca itu di sore hari, maka dia akan ketika dia mati sebelum subuh insyaallah dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyil muslimin rahimakumullah Syaratnya satu. Apa? Yakin. Mungkin bihan. Yakin kalau kita ini hambanya Allah. Dan kita yakin kita banyak dosa. Kita yakin semuanya milik Allah SWT. Maka dengan cara seperti itu. InsyaAllah. Kita semakin menjadi hamba Allah yang baik. Bukan satu bangsa. Yajud dan Majud. Ya. Yeah. Dua bangsa.